Peyterin birinci məktubu Birinci fəsil İsa Məsihin həvarisi mən Peyterdən seçilmiş Pont, Qalatiya, Kappadokya, Asiya vilayəti və Bitiniyəyə yayılmış qəriblərə salam! Ata Allahın qabazıdan bilməsinə görə, siz ruh tərəfindən təqdis olaraq İsa Məsihə itayət etməniz və onun qanının üzərinizə səpilməsi üçün seçilmisiniz. Qoy, lütf və sül sizə bol-bol verilsin. Rəbbimiz İsa Məsihin Allahına, atasına alqış olsun. O, öz böyük mərhəmətinə görə yenidən doğulmamızı təmin etdi. İsa Məsihin ölülər arasından dirilməsi ilə, bizi canlı ümidə, çürüməz, ləkəsiz, solmaz bir irsə qovuşdurdu. Bu ir sizin üçün göylərdə saxlanılır." Siz Allahın qüdrəti ilə axır zamanda aşkar olunmağa hazır olan xilas üçün iman vasitəsi qorunursunuz. Buna görə, hal-hazırda qısa bir müddət cürbəcür sınaqlarda kədərə düşməyən məcbur olsanız da, hətsiz sevinirsiniz. Belə ki, imanınızın sınaqdan keçməsi İsa Məsihin zihurunda sizə tərif, izzət və şərəf gətirsin. Bu imanınız odlan təmizlənsə belə, fani qızıldan daha çox dəyərlidir. Siz İsa məsihi görməmisiniz, amma onu sevirsiz. Hətta siz onu indi də görmürsünüz, amma ona iman edib, təsbir olunmaz və izzətli seviclə hədsiz sevinirsiniz. Çünki imanınızın nəticəsində canınızın xirasına nail olursuz. Sizə göstəriləcək lütf barəsində əvvəlcədən xəbər verən peyğəmbərlər bu xilasa dair araşdırma və tədqiqatlar aparardı. Onların daxilində olan Məsihin ruhu, Məsihin əzabları və onlardan sonraki izzəti barədə əvvəlcədən şahadət edirdi. Bunların necə və nə vaxt gələcəyi barədə ruhun nə göstərdiyini araşdırdılar. Bu şeyləri eylan edərək özlərinə deyil, Sizə xidmət etdikləri onlara açıqca göstərildi. Müjdəni göydən göndərilmiş müqəddəs ruh vasitəsilə sizə yayanlar indi həmin xəbəri sizə bildirdi. Mələklər də bu şeyləri yaxından tanımaq arzusundadır. Buna görə, ağlınızı toplayıb ayıq durun. Ümidinizi bütünlüklə İsa Məsihin zihurunda sizə veriləcək lütfə bağlayın. İtaətkər uşaqlar kimi cahil ikən Qapıldığınız əvvəlki ehtiraslara uymayın Amma sizi çağıran Allah Müqəddəs olduğuna uyğun olaraq siz də Bütün həyat tərzinizdə müqəddəs olun Necə ki, yazılıb Müqəddəs olun Çünki mən müqəddəsəm Tərəf etmədən öz əməlinə görə Hər kəsi mühakim edən Allahı Ata deyə çağırdığınız üçün Bu qürbət dünyadakı vaxtınızı Allah qorxusunda keçirin. Bildiyiniz kimi, siz atababalarınızdan babalarınızdan irs olaraq aldığınız pus həyat tərzindən qızıl ya gümüş kimi fani şeylərlə deyil, qüsursuz və ləkəsiz quzuya bənzəyən Məsihin qiymətli qanı bahasına satın alınmışsınız. Dünya yaranmazdan əvvəl tanınmış Məsih bu axır zamanda sizə görə zihur etdi. Məsih vasitəsilə siz onu ölülər arasından dirildib, izzətləndirən Allaha iman edirsiniz. Beləliklə, imanınız və ümidiniz Allaha bağlıdır. Həqiqətə itayət eləyərək, ürəklərinizi saflaşdırıb, riyasız qardaşlıq məhəbbətinə sahib oldunuz. Buna görə bir-birinizi var gücünüzlə səmimi qədindən sevin. Çünki siz şüriyən toxumdan deyil, çürüməzdən, Allahın canlı, davamlı olan kəlamı vasitəsilə yenidən doğulmusuz. Ona görə ki, bütün bəşər ota bənzər, onun bütün gözəlliyi çöl çiçəyi kimidir. Ot quruyar, çiçək döklər, amma Rəbbin sözü əbədi qalar. Sizə vəz olunan müjdə sözü budur.